Romallara məktub 11-ci fəsil Beləli ilə soruşuram, məyər Allah öz xalqını rədd etdi? Əslam. Çünki mən özüm də İbrahim nəslindən, Binyamin qəbiləsindən olan bir İsrailliyəm. Allah qabaqcadan tanıdığı öz xalqını rədd etmədi. Məyər siz bilmirsiniz ki, müqəddəs yazıda İlyas barədə nə deyilir? İlyas İsraildən Allaha şikayət edib deyir, Ya Rəb, sənin peğəmbərlərini öldürdülər, qurbongahlarını dağıtdılar, təkcə mən qaldım, onlar canımı almaq üçün məni daxtarırlar. Bəs Allahdan ona hansı cavab gəldi? Mən özüm üçün bağlı qarşısında diz çöhməmiş yeddi min adamı saxlamışam. Beləcə, indi də Allahın lütfi ilə seçilmiş sağqalanlar var. Əgər bu, lütflü oldusa, daha əməllərlə deyil, yoxsa lütf daha lütf olmaz. Onda nə deyə bilərik? İsrail axtardığını əldə etmədi. Seçilmişlər, əldə etdilər. Digərləri isə inatkar oldu. Necə yazılıb? Allah onları dərin yuxuya saldı. Onlara bu dəh görməyən gözlər, Eşitməyən qulaqlar verdi. Davud da belə deyir. Sifrələri onlara tələ, tor, Büdrəmə daşı və cəza olsun. Gözlərinə qara gəlsin, görməsinlər. Belləri həmişə bükülü qalsın. Beləli ilə soruşuram, məyər İsraillilər bir daha ayağa qalxmamaq üçün büdürüyüb yıxıldılar, əsla. Amma onların təksiri başqa millətlərin xilasına səbəb oldu ki, İsraillilər də oyandırsın. Əgər onların təksiri dünyaya zənginlik, onların qüsuru da başqa millətlərə zənginlik gətirdisə, gör onların bütövlüyü necə böyük zənginlik gətirəcək. Ey başqa millətlər, sizə bildirirəm. Mən başqa millətlərə göndərilən həvarı olduğuma görə öz xidmətimi izzətli sayıram ki, bəlkə soydaşlarımda qiftə hissi oyadıb, bəzilərini xilas edə bilim. Çünki onların rədd edilməsi, dünyanın Allahla barışması deməkdirsə, onların qəbul edilməsi ölülər arasından həyata dönmək deyilmi? Əgər xəmirin ilk hissəsi müqəddəsdirsə, Demək xəmirin hamısı müqəddəsdir. Əgər kök müqəddəsdirsə, Budaqlar da müqəddəsdir. Amma bəzi budaqlar qoparlıbsa, Və sən, ey yabanı zeytun ağacı, Onların arasında peyvən dolunub, zeytun ağacının barlı kökünə şərik olmusansa, O budaqların qabağında öyünmə, Öyünsən, bil ki, sən kökü deyil, kök səni daşıyır. O zaman deyəcəksən: "Bu dağlar qoparıldı ki, mən onların yerinə peyvənd dolunum." Doğrudur. Onlar imansızlıqlarına görə qoparıldı. Amma sən imanına görə yerində durursan. Buna görə təkəbbürlü olma. Əksinə, qorx. Çünki Allah təbi budaqlara rəhmət etmədisə, bəlkə sənə də rəhmət etməyəcək. Sən gör ki, Allah eyni zamanda həm xeyrxaxdı, həm də sərt. İxlanlara sərtlik, sənə isə əgər onun xeyrxaxlığına bağlı qalarsansa, xeyrxaxlıq göstərər. Əks təqdirdə sən də kəsilib atılacaqsan. Əgər imansızlıqda qalmasalar, onlar da peyvənd olunacaqlar. Çünki Allah onları yenə də peyvənd etməyə qadirdir. Əgər sən təbiiyətən yabanı olan zeytun ağacından kəsilib, təbiətinə uyğun olmadan yetişdirilən zeytun ağacına peyvənd edildinsə, bu təbii budaqlar öz zeytun ağacına necə də asanlıqla peyvənd olunacaq. Ey qardaşlar, özünüzü ağıllı saymıyasınız deyə bu sirdən bir xəbər olmağınızı istəmirəm. İsrailin bəzisi o vaxta qədər inadkar qalacaq ki, Başqa millətlərdən xilas olanların sayı tamamlansın. Beləcə, bütün İsrail xilas olacaq. Necə ki, yazılıb. Qurtarıcı siyondan gələcək. Yağub nəslindən Allahsızlığı uzaqlaşdıracaq. Günahlarını aradan qaldırdığım zaman, mənim onlarla bağladığım əh budur. Müjdə məsələsində, İsraillilər sizin üçün Allaha düşməndir. Amma Allah onları seçdiyinə görə, əcdadlarının xatirinə onun üçün sevimlidir. Çünki Allahın ən amları və dəvəti geri alınmaz. Siz bir zamanlar Allaha itayətsiz idiniz və indi onların itayətsizliyi üzündən mərhəmət tapdınız. Eləcə də sizin tapdığınız mərhəmətdən ötürü Onlar indi itayətsiz oldular ki, özləri də indi mərhəmət tapsınlar. Çünki Allah hamını itayətsizliyə əsir edib ki, hamıya mərhəmət göstərsin. Allahın zənginliyi nə böyük, hikməti və biliyi nə dərindir. Onun hökmləri necə də ağla sığmaz, yolları necə də anlaşılmazdır. Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim məsləhətçi oldu? Kim ona bir şey verdi ki, əvəzini ondan istəyə bilsin? Çünki hər şeyin mənbəyi odur, hər şey onun vasitəsi ilə və onun üçün var oldu. Ona əbədi olaraq, İzzət olsun. Amin.